Doina nașterii. Preasfântă nascătoare de Dumnezeu, safrând să mislirea de lut. E ultimul ceas, și o grea răsărire, așteptăm să ne nască. Preasfântă nascătoare de Dumnezeu, podgorii de lacrim, de sânge, așternem peste timpul de jertvă uscat cauiască. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, adânca noapte se stinge și apare o logodnă a neamului tău cu trei stele. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, te așteptăm să răsar din lacrima cerului cu al tău dar pentru încercările grele. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, ești visul din crin întrupat din făptura netimpului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, fă din doină un pod curcubeu peste aripa timpului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, Doamna a rugii din tăcerile limpezi, înnalță glasul tău, să se nască lumina. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, ne duce o forță, e gândul tău ce își împlinește prin neamul nostru minunea. Preasfântă născătoare de Dumnezeu. Ce adâncă e pacea credinței, pe scara ce duce la tine, când uimiți ne înalțăm din iubire în iubire. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, în jurul -ți e atâta splendoare, că timpul au uitat să mai fie de atâta mirare. Lacrimă pentru geana uitării. Preasfântă născătoar Dumnezeu, o doină, peste tăcere limpeți, îți cântă clipa înserării, ca să ne naști din somnul de veci al uitării.